Dakota Israel. Iisraeli minutid. Tere hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja eetris on Iisraeli minutid. Märtsi lõpupäevil pühitseti ametisse esimene juudirahvusest katoliikliku ülikooli president Ameerika ühendriikides. Kooliks, kus Greg Wiener ametisse määrati on Samson University. Enne sellele positsioonile tõusmist töötas ta politoloogia professorina samas õppasutuses alates 2011. aastast. Alates 2019. aastast oli ta ülikooli asepresidentiks. Greg Wiener sai oma doktorikraadi samuti katoliiklikust, täpsemalt jesuiitlikust koolist Georgetown University. Ta on kirjutanud neli raamatut ja töötanud mitme senatori juures kommunikaatsioonidirektori ja pressisekretärina. Erakordse juut, juut Greg Wiener kasvas üles ortodoksi juudina, kuid täna osaleb aktiivselt konservatiivse juuda ismi töös. Ta vanavanemad olid isegi ühe Florida ortodokse sünagogi asutajad. Kasvades üles ühes teksas osariigi väike linnas oli nende pere ainsateks juutideks piirkonnas. Ta ise hindab oma noorusaastat olukorda kui sellist, mis pani kõrgelt hindama oma usku juudina ja ka kõiki teisi usundeid. S. Sampsoni ülikooli kohta ütles ta, et see võtab vastu iga ühe, kes otsib tõde ja peab oluliseks kaastudengite sõprust. Kahtlemata on tegemist ajaloolise sündmusega, kuna läbi ajaloo on juute ja kristlasi vastandatud ning isegi külvatud nende vahele vihavaenu. Tõenäoliselt on suures vähemuses need, kes mõistavad, et meil, nii juutidel kui ka kristlastel, on sama pühakiri, piibel. On needki, kes tahavad piibli juures vana ja testamenti vastandada. Kahjuks jätavad nad tähelepanutu Jeesuse sõnad, kes ütles, et ta ei tulnud tühistama, vaid täitma pühakirja, mis Jeesuse eluajal oli vaid vana testament. Meil ei oleks kristlust, kui meil puuduks juutidel saadud pühakiri ja rahva keskel sündinud Messias Jeesus Kristus. Vaatamata sellele, et nende seoste mõisteid ei ole palju, on tore, et The Samson University on loonud sellise aruldase pretsedendi. Iisrael on olnud sunnitud tänavu paasa pühade nädalal tõrjuma rünnakuid mitmel rindel. Koos siseriklikega probleemidega on see viimaste aastate kõige raskemaks katsumuseks valitsusele. Seda eriti arvestades asjaoluga, et valitsus sattus kriiside keskel otse kohe ametisse astumisest alates ilma, et oleks saanud kriitika vaba päevagi. Konflikt Araabia kogukonnaga on tõusude ja mõõnadega kestnud läbi kogu riigi taasi iseseisvumise aja. Viimase aasta jooksul on see eskaleerunud. Detsembris ametis saastunud valitsus päris selle eelmiselt valitsuselt. Selle lisandus siseriiklik seoses justiitsreformiga. Ka see on taas iseseisvumise aja ühiskonda kõige lõhestavamaks poliitiliseks erimeelsuseks. Vahetult enne paasapüha nädalat, mis langes täpselt kokku meie kannatusnädala ja üles pühadega, võttis Iisraeli valitsus justiitsreformi läbi viimises aja maha, et anda oppositsioonile võimaluse tuua välja oma argumentid ja need läbi arutada. Kuna parlament läks samal ajal kuu aega kestvale vaheajale, saab reformiga edasi minna alates mai kuust. Samal ajal kui sisepingeid õnnestus pisut alandada, eskaleerusid pinged juutide ja araablaste vahel. Seda eriti seoses asjaoluga, et sama aegselt juutide paasapühade ja kristliku suure nädalaga peavad muslimid kuu aega ramadani. Ramadani tähistamiseks on läbi aastate kogunenud suured hulgad Araablasi Jerusalemma templimäele, kus asuvad nii Al-Aqsa Mossee kui ka kuldne kaljukuppel. Nii ka tänavu. Äärmustlikud islami vaimulikud on läbi kogu viimase aasta kutsunud oma järgeid üles juutide vastastele vägivallategudele. Sellest on kahjuks osa nooriga tuld võtnud ja põhjustanud kokkupõrkeid nii tavaliste juutide kui ka Israel riigeesindajatega. Israel Tudei toimetus andis välja hea kokkuvõtte sündmuste eskaleerumise valemist, mis on sarnane olnud läbi aastate. Paasapühade ootel plaanib käpudes juute Paasadalle oferdamist templimäel. Iisraeli võimud ei anna selleks luba ega anna neile ka mingit võimalust seda soovi realiseerida. Araabia rahvudest muslimid alustavad konflikti, et takistada juute Jeruselema ja templimäe judaiseerimisel. Iisraeli politsei surub maha araablasted algatatud mässu. Hamas ja islamik sihaad süüdistavad Iisraeli vägivallas templimäel ja tulistavad valimatult rakettidega Iisraeli siviiloobjekte kaasast. Täpselt sama valeme järgi, nagu on sündinud igal aastal, läks ka tänavu. Iisraeli politsei areteeris liikumise tagasi pöördumine mäela aktivisti Rafael Morrise päev enne paasapühae õhtut. Nad tegid seda ilma süüdistust esitamata, et tevaatus abinõuna, teades, et tal on plaanis tuua templimäel ohver. Loomohfri toomise vastu olid kõik koalitsiooni erakonnad, kaasarvatud kõige parempoolsemad. Selle vastu oli ka läänemüüri pearabi Shmuel Rabinovich. Nad keelasid ohfri loomade viimise isegi Templimäe lähedale. Ramadani päevadel kogunes Templimäele kuni 100 000 islamusulist Araablast pühasid tähistama. Enne paasapüha algust jäid sajad noored araablased templimäele Alaksa Mosseesse relvastatuna kivide, tulevärgi ja terariistadega, et nendega rünnata juute, kes pidid möödunud kolmapäeva hommikul saabuma sinna paasapüha pidama. Politsei andis neile korralduse templimäelt lahkuda, kuna korra järgi polnud neil õigust jääda sinna ööbima. Nad keeldusid ja lukustusid ennast Alaksa Mosseesse. Politse läks neile järele ja areteeris üle 350 mässulise, et tagada hommikul saabuvate juutide ja kristlaste turvalisus. Tuletan siin kohal meelde, et kui muslimid pääsevad templimäel igal ajal kontrollimatult, saavad juudid ja kristlased sinna minna vaid paaril tunnil päevas läbi turvakontrolli, mis keelab neil midagi kaasa võtta, mis võiks muslimid ärritada. Terrororganisatsioonid Hamas ja islamitsihaad otsustasid ühineda mässajatega templimäel poolse rakettide tulistamisega Kaasast ümber kaudsete Iisraeli asunduste pihta. Neljapäeva öösel tulistasid nad välja 44 raketti. Lisaks raketitulele Kaasast avas Hamas uue rindelõigu Liibanonist, tulistades vähemalt 34 raketti üle põhjapiiri Iisraeli pihta. See on esimene kord pärast teist Liibanonil sõda 2006. aastal, kui seal anti tiheda tulega rakettirünnak. Liibanoni piir on olnud küll ärev ennegi. Selle alt on kaevatud läbi mõned terroritunnelid. Mõõdunud nädalal pääse üks terrorist ka lõhkainega üle piiri, kes siiski saadi Iisraelis hiljem kätte. Iisraeli ja Liibanoni piiril paikneb ka mahukas ühe roo üksus, kes jälgib seal toimuvat ja on seal selleks, et ära hoida konfliktid. Nüüd siis rünnat iisraliselt taas. Öölvastu pühapäeva tulistati iisrali pihta kuus raketti Süüriast. Raketid olid siitud Kolaani kõrgendiku farmide pihta. Osa neist langes Ühermaale osa tegi kahjutuks rakettitõrile süsteem. Iisral on kõigile rünnakutele ka vastanud. Kahjutuks tehti suur hulk relvastust ja laskemoona kaasas. Samuti vastas Iisrael tulele üle pohjapiiri. Samal ajal on terrorirühmitused aktiveerunud ka Iisraeli siseselt. Nii Iisraeli kodanikest, kui ka palestiina autonomialade raablased on korraldanud viimastel päevadel hulgaliselt rünnakud Iisraeli siviilisikute vastu, millest kahjuks mõned on ka õnnestunud. Jordani ja Orus rammisid terroristid teelt välja auto, mis järel tulistati autos olnud kolme naist, ema ja kahte tütart. Tütred, 15 ja 20 aastane, said surma. Ema viidi üli raskete haavadega haiglasse. Tella viivis ramis terrorist rannapromenaadil autoga turiste, üks Itaalia turist hukkus ja seitse sai raskemaid ja kergemaid vigastusi. Jerusalemas on viimastel nädalatel toimunud mitmeid terrorirünnakuid. Enamuse neist on turvajõud suutnud peatada või ära hoida enne kui keegi on kannatada saanud. Iisraeli valitsus on suurte väljakutset ees nii raketirünnakud üle piiride kui ka terrorirünnakud riigi siseselt võivad eskaleeruda, kuni täiemõdulise sõjani. Osa analüütikuid viitab võimalusele, et Iraan võib kasutada seda olukorda selleks, et alustada sõda Iisali vastu. Siiani on Iisraelil olnud tarkust, et hoida lahingutegevus oma riigist väljas. Samuti on nad hakkama saanud ka siseriiklike terrorirünnakutega. Et säästa oma ressursse, on neil kindlasti vaja taastada ühtsus riigi siseselt ja keskenduda ühiste vaenlaste vastu. Samuti vajavad nad rohkem kui kunagi varem toetust rahvusvahelisel areenil, kuna terroristid üritavad Iisraeli muust maailmast isoleerida. Psalm 121.4 on kirjutatud. Vaata ei tukku, ega jää magama see, kes Iisraeli hoiab. Iisrael on läbi aegade pidanud sõltuma jumala hoidvatest kätest. Kindlasti kehtib see keeruliste aegade kohta, milles see maa on nüüd sattunud. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid. Mina olen saatejuht Peeter Võsu.